А що вони здорові ростуть? чуть Відпочиваю по дорозі, як дуб, міцно закоренований у землі, а галуздя під небесами в школі. Тепер я віджив і щем дуже походжу ще по своїй дорозі, бо маю доброї і ласкавої душі в собі повну пазуху. Гей, як вони всі покінчили школи, то ті наші діти, та як пристали до нас, як ми збилися до них докупи. «Демось, пане, вже тут шандарям дати раду. Сунемо за дітьми, тисячами моцні та розумні. Свої напереді». Встає Франко з таким ясним чолом, як сонце, спокійно вчить нас, бо він все знає, приповідає нам, що кожний з нас, як посидить в криміналі за мужицьку справу, то вже ніколи нічого боятися не буде». А Павлик ледве дише, розповідає завзято тонким голосом, геть ніби без надії про нашу нужду, а там ззаду від дверей крикливий Трильовський вбиндак, як дівка та все сварить, а молоді через це все ближче тиснуться до нього. Одне слово земля по містах дудніла під нами і не один панський вугол втік із свого гнізда. А як Франко приїхав до мене з молодими ночувати, то жінка, хоч як вічів не любила, але не торкотіла на мене в малій хаті, бо виділа, що наші молоді вчені були коло него такі щасливі і ясні, якби він кожному поклав золоте колісце на голову. А я приперся до ясеня в саду та й кажу «Господи, ти звеселив світ свій цими звіздами!» а нас, бідних мужиків, звеселив ти франком. Будеш мати молитву мою за нього щодня. А в хаті я йому сказав, мені неписьменному ваше письмо одно за другим сини читають, старе і нове. Коби вам Бог стільки сили дав, аби сте відшукали всі наші письма, землі, старих монастирів і ті, що замуровані в панських палатах, та нагадайте і нас, хоч потрохи. На другий день я віз його до колії та здибав якось пана з кіньми, як зміями, але я з дороги не звернув і капелюха не здоймив. Небоже дідичу, я ще не такого пана везу, як ти. Ми росли, діти наші множилися, всі одного духа, та війна багато їх поклала в сиру землю а всі, що лишилися, яких ми вігодували і що їх Франко навчив, зробили одну коменду українську. А коменда, каже, має бути Україна. Хто цього часу в нас не видів, тому Бог витко ласки не вділив. Внуки пішли, а я ще й внуку проводив, аби в шпиталях ходила за хорими. А ні одно не вернуло. Стара здоріла, Мене лихословила, Україну проклинала. Ходив, ти, каже, ціле життя по вічах, та й діти заказив, та й пустив їх стрім голов. А діти нібито нічого не кажуть, обминають, що я кості їх дітей порозкидав по всьому світу.